L'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugilla ha decidit començar el procés per convertir tot el seu litoral marítim en espai lliure de fum de cara a la propera temporada d'estiu i ho farà després d'obrir un debat amb tots els sectors vinculats al turisme. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és conscienciar la gent de les problemàtiques que pot generar el tabac en un espai natural com el de la primera línia de costa. Amb aquest oferiment, per primera vegada el territori de Palafrugilla, a tots els visitants i els usuaris de les platges es busca millorar els seus hàbits i evitar situacions de contaminació tenint en compte que una sola vorilla pot arribar a contaminar fins a 8 litres d'aigua. per saber-ne més d'aquest tema en parlem, amb el primer tenent d'alcalde i alcalde en funcions Joan Vigues que ens comentarà doncs, aquest inici d'aquest procés de debat. Bueno, eh, com veiem doncs ho fem en temps precisament perquè, perquè hem de fer moltes coses jo crec que hem de hem de parlar amb els actors turístics, comercials i tota la gent implicada. A part de formar, hem de... Hem d'explicar de, amb cartells a les, les plagies doncs, què, què comporta que sigui una platja lliure de fum. Bé, tot una mica de, ho fem amb temps precisament perquè comporta un treball bastant important. Durant molts de temps el que s'ha trobat és a la sorra plena de borilles. Després la gent es va començar a concienciar una mica, molta gent portava el seu propi sendrer, per dir-ho a la platja, però el que es vol és el ho del tot. Bueno, és un tema de medi ambient, és un tema de neteja, és un tema de civisme. No ho sé fins a quin punt, això que tu has dit que hi havia gent que s'emportava la borrilla cap a casa, jo tinc la sensació que més aviat està regressió aquest tema. Que la gent ja bueno, ja ho netejaran, i com que ja ho netejaran doncs, la tiro i ja em faci falta. Però a part d'això... A criatures a les plages, perquè tenen de fumar doncs un puro d'un senyor que està al costat. El senyor es pot fumar el puro, però però no molestant la gent. No, és un passeig, que la gent passeja, la gent es mou. A vegades és una platja que la gent està parada. Mm. Serà una feinada difícil, no?, de, de poder seguir. Evident, evident. Però també és una feinada difícil que la gent tiri les botelles i on els té de tirar... L orgànic, que l'han donat de tirar, que no la tiri, que no la deixi fora, que tot i directes les direccions prohibides i els parkings i la tot és, tot és feinada. Aquesta és una opció que ha press per la Fugell directament o servista influenciada o s'ha fixat amb algun altre municipi. No, jo crec que jo crec que ho teníem els tres partits ho teníem com a com un objectiu i medi ambient doncs ho veia bé i, i en neteja, ho veia també molt bé, i ha sigut molt fàcil arribar a l'acord. Una mm. nota de premsa que ha publicat el Partit Socialista de Catalunya ha canviat, en... diu que això tot això és igual que el que es va publicar dels 3 milions d'euros, són cortines de fum perquè eh, o per tapar, que el govern municipal no fa res, eh, no està treballant al dia a dia, cortines de fum. Què opines? Bé, avui ha sortit precisament una nota de, de la jornada de comerç dia i nit en la qual doncs, l'oxigen està absolutament eh, eh, lluant doncs, que s'hagi fet i que des de l'IPEP i que des de... que hagi sigut un èxit. Bé, bueno, fan la seva feina, l'oposició fa la seva feina. Si consideren que explicar lo que és la cantada de veneres el que repercuteix això és una cortina de fum bueno, doncs, doncs no diem res no, no fem res, no diem res, no comuniquem res i deixem uh, uh, bueno, deixar passar el temps que d'aquí quatre anys hi haurà d'altres eleccions d'altre cop Respecte a aquesta notícia que estem comentant ara mateix, i quins seran els propers passos que es faran amb aquests propers mesos per arribar, suposo, que al mes de, de juny o juliol, ja amb aquesta prohibició que, que pugui ser efectiva de, o què consell, consell, prohibició de, de, que sigui efectiva. Necessitem uns quants mesos, per tant, instaurant pas a pas tot el que s'hagi d'anar fent, no? Sí, jo crec que hem de deixar passar l'estiu i, evidentment, com s'acabi, doncs ens, ens hem de reunir la associació turística, amb eh, l'ATP, ens hem de reunir l'IPEP i possiblement hi té de sèrie també present, Vull dir, ens, hem de, ens hem, de, hem de parlar amb l'àrea de serveis, de quina manera muntarem, una sèrie de gent que està íntimament, directo o indirectament relacionada i que tinguin eh, coses a dir eh, sobre aquest tema. Al final hem tingut cales nudistes, cales amigues de gossos, tenim alguna cala amiga dels fumadors? A Palafria és molt difícil, perquè la gent que va al Canadell no podem dir que el Canadell serà plaja de fum i que el Pergó serà plaja sense fum. Hi ha, hi ha gent que el 90% de la gent que va a les nostres plages tenen la seva plaja i no podem dir. Seria posar-nos... Hi hauria un, un desgavell important.